La música irlandesa, ara mateix, aquí a les càpsules musicals amb Rafael Corbe. Barney McGee From the banks of the Lee La música que escoltem en el dia d'avui a la nostra càpsula musical és de Susan McCann, nascuda a Fort Hill, al Comtat Jarmà, a Irlanda, un 26 de febrer de l'any 1949 i que debutava el 1976 cantant de música country i de música irlandesa amb una popularitat internacional que han registrat més de 700 cançons i girat arreu del món, interpretant la seva música a llocs molt prestigiosos com per exemple el Corny Hall o a Dollywood, entre d'altres. Susanne Manquen ha enregistrat les seves cançons als Estats Units, a Irlanda, a Sud-Àfrica, ha viatjat portant la seva música cap a Rússia i a molts altres llocs i ha estat interpretant les seves cançons durant més de 40 anys i ha cantat en directe pel president George Bush i també per l'altre president, el seu fill, George W. Bush. In an old country lay One was was a young mile The second the May Un dels seus grans èxits va ser el 1977 amb Big Tom is Still the King que va desdevenir un número 1 a les llistes de pop irlandeses La seva primera actuació el gran Olopri va ser el 1979 i l'any següent el 1980 guanyava el European Star Award Ha continuat al llarg dels anys enregistrant noves cançons i nous àlbums, inclosa una compilació amb un triple disc el 2015 amb l'àlbum anomenat through the years o aquest que estem escoltant Irish Favorites publicat al 2017 As I rode the pretty the Una cantant, Susan McKen, coneguda amb el sobrenom de la primera senyoreta o senyora de la música country i música irlandesa, Ireland's First Lady of Country and Irish Music. Va debutar el 1976 amb un senzill de Nadal, Santa and the Kids, i com hem dit, la seva segona realització, Big Tom is Still the King, va ser aquesta, que durant 11 setmanes va ser una de les catdavanteres de la música irlandesa. Encara recordada, després de tants i tants anys que han passat. Una veu extraordinària que ens ha acompanyat a través dels anys i ens ha portat a valorar positivament, ara que està tan de moda gent com Nathan Carter o Derek Ryan, la música irlandesa. Hem escoltat aquests temes del seu àlbum del seu Arees Favorites del 2017, com per exemple, per acabar aquest Dan O'Hara. T 20 years of molded misfortune presser gold fan nice warm about the brow of Danoha and soon with God above I will meet the ones I love and I'll find the joys I love